Părinte, iubiți din Astăzi, la 5, în <sus> noiembrie, începe Sfântul Post al nașterii Domnului. Toată lumea ortodoxă știe aceasta, 6 săptămâni, formează postul Crășiunului. Să suntem datori cu toții, după puterii, după rânduri, după sănătate, să ținem Sfântul Post în noastră nașterei Lui Hristos. Și ne postește tot postul și poate să-l postească, îi ajută Dumnezeu aceluia cu sănătate, cu bucurie, cu reușită în viață. Iar ce ne poate să postească și nu postește, zic că mai puțin de la Dumnezeu. Noi care suntem fii ai Binecuvântării, fii ai Lui Hristos prin rugăciune și prin dar și care suntem fii ai bisericii ortodoxe, întotdeauna punem mare preț pe rugăciunea întărită cu postul. Numai mai și cerii din în Occident, chiar catoreșii, au altă înduială mai omenească și nu sunt post. Dar noi știm de la toți Sfinții Părinți, când avem o necază, avem o nevoie, avem o cerere. cerim de la Dumnezeu iertarea păcatelor noastre, vrem să ne spovedim, Vreau să ne facem vreme de Sfântă a Împărtăjaniei, vreau să ne aduce Dumnezeu la un decaz, la ședere, prima dată -o să alergăm la rugăciune și la post. Nu rugăciune fără post. Nici post fără rugăciune. De aceea îndemnăm pe care sunt de față, sigur că majoritatea știți aceasta, astăzi e prima zi din postul nașterii Domnului. Și se mănâncă de post șase săptămâni, cei care pot mercurea, vinerea, pot mânca și fără ulei, mai ales că nu prea este. Cei care sunt mai bolnavi, după cum îi îndeamnă și îi spătăiește preotul lor, dar, în general, cine poștește tot postul, primește totdeauna mai mult. și sănătate, și binecuvântare, și reușită în viață și, pentru bucurie sufletească. Dar postul creștinului nu-i făcut să arându numai pentru ca să nu mâncăm de duce. Ci și pentru ca să ne rugăm mai mult și pentru ca să ne spovedim curat și des și pentru ca să primim prea de taim. Și atunci, toți creștinului care de fapt e mai ușor, întotdeauna sâmbătă duminica după tradiția și tipicul bisericii, se poate mânca peste. Cei de alte zile se poate mânca cu ulei pentru mireni. Păi fi de la mâneseri, au un puțin mai sever. Iar în rest, de datori ca fii care, măcar de două ori în postul creștinului, să vă spăveniți la preuții dumneavoastră. Și cei care vă găsesc preuții vrednici să vă împărtășiți cu trupul și sângele Domnului, nici așa des cum sunt în unele părți ale țării, pe care le cunoaștem foarte bine, nici o dată pe an. Când el a sănții este stabilită, în general, în medie la 40 de zile de la crema s se pot primea a doua oară, iarăși la 40 de zile. Cei mai vârșnici, cei mai bolnavi, copii nevinovați, tinerii care trăiesc viața curată, călugării se împărtășesc și mai des. Și la 30 de zile, și la 3 săptămâni la nevoie, iar cei care merg la spital, la operație, la boli, la diferință, acei se pot împărtăși întotdeauna înainte de a pleca la spital. Și spuneam că rândul ăla este la noi așa, în postul creștinului. cei care pot, țin o săptămână de post, mai astru, dacă se poate chiar fără ulei, începând de luni, și vineri când este hraznicul împărătesc, întrarea mai și Domnului în biserică, atunci și ce se apropie de Sfântul Potir, care au dezlegare de la Duhovne, și primesc ca Hristos să intre în inima lor. Maica Domnul a intrat în biserică și Hristos intră în inima noastră și ne face pe noi biserici vii. Dacă ne iertăm, dacă ne împăcăm, dacă ne rugăm mai mult, dacă postim, dacă ne iubim, dacă trăim în dragostea și în poruncile Domnului. Iubiți frat scot astăzi, la 15 noiembrie, face pomenirea unui sfânt mare numit Cuviosul Paisie de la Neamț, care a fost tareță sau povătuitor al marii Mănăsteni a Neantului, o bună bucată de timp, 15 ani. Acest cuvios părinții, Paisie nu era român, era ucrainean. S-a născut într-un oraș care și astăzi se cheamă Poltava, în anul 1722. Tatăl său era preot, mama foarte blabioasă, Irina. Și-au născut părinții 12 copii. Și dintre cei mai era acest tânăr, copilul care, din poteza, a primit numele de Petru. S-a înduit Dumnezeu ca tatăl lor preotul să moară de tânăr. Iar viața mamă cu atâția copii s-a și ea să facă față la nevoie de Și iată că și-a dat copilul Petru, care avea să devină paisii, l-a dat la o școală la Chiev să învețe teologia. Poate știți că noi românii, moldoveni în special, au avut un mare metropolit, pe care l-au dat Chievului sau ucrainenilor, sau rușilor, că atunci nu erau țările separate, și anume, marele metropolit Petru Movila. Și pe 1740-46, când s-a dus la Domnul, el a fost cel mai mare metropolit al Ucrainei în secolul al XVIII-lea. Și era foarte cult până în viața lui și avea viață deosebită, sfântă, încât, chiar acum, recent, sinodul Bisericii din Ucraina l-a declarat sfânt. Și era un român. Și a vrut Dumnezeu ca, în locul sfântului mitropolit Petru Movilă, să rânduiescă Dumnezeu și la noi, în Moldova, un ucrainean, Că la Hristos nu sunt frontiere, nu sunt hotare. Numai noi oamenii spunem, aici e a și e bucata ta, măi încolo e a locutare. Mai sunt cei mai mari care mai trec gardul, așa cum știți, dar iată, așa a fost problemă divină. Românii au dat pe Petru Movilu, voivodului, mobileștilor care au zedit Sucevița, Bucovina, noastră, nu-i așa? Și iată că Dumnezeu ne-a rânduit un staris mare, pe acest fericit copil Petru, care s-a dus la Academia, am zis la Chiev, urmă, după patru ani s-a retras de acolo, s-a dus la o mănăstire mamă s-a întrestat la șaputa pe nu s-a și, și a stat de mai multe schitulețe pe acolo și a ajuns la marea mănăstire pe din Kiev. dar, dar acum 250 de ani și mai bine era mare turburare în Ucraina cam cum e și acum prin Ardeal cu cine? Cu uniații problema cu uniații aceștia care s-au interpus între ortodoxi și între catolici erau și atunci încă la ei a fost mult mai greu. Toată Ucraina a fost invadată de catolici și fanatici polonezi, s-au făcut varsare de sânge, mii de biserici a fost distruse în perioada aceea, acum 250-300 de ani. Mii de oameni au fost izgoniți și de biserici a fost luat de uniți. Păi atunci și Chievul a fost lovit puternic de această uniție, erau foarte violenți. Polonezii Dumnezeu să ierte. Dar în istorie, multe poți ne nu-i timp să spunem mai mult. Și iată -și, acest tânăr vlăstar, numit din botez Petru, iar de rasăfor, a fost numit Platon. Și a gândit el, ce să mai stau eu pe aici, iată polonezii ăștia vin, strică bisericile, și s-a gândit să a luat cu altcineva și a venit în Moldova la noi. Ei erau informați că aici în Moldova și în țara românească, cum era cu 250 de ani, Două țări joare micuțe, dar foarte liniștite. Chiar scrie unele lucruri. Nu erau țări mai liniștite în Europa și mai evlavioase ca aceste bucățele de pământ care se cheamau pe atunci erau separate, nu erau unite. Moldova, cum știți, și țara românia sau Muntenia. Temia. Și a venit aici. Și mulți nu și-au fugit, și ucrainieni, mulți au venit la noi. Nu pentru ca să ne ocupe, ca să se vaze cu cărbogăini moldoveni și ca să trăiască într-o zonă mai liniștită, unde nu pătrunsese din mila lui Dumnezeu, nici până azi n-a Și a venit, Și s-a stabilit undeva pe la râmnicu sărat acolo în munț, este o mănăstire de și este un stit numit Poiana Mărului, și acolo trăia totul, un egumen, un staris, probabil, vaselii de la foaia în mărului. Și auzi și el că este unul dintre ai lor acolo, erau și moldoveni ai nordi, și Munteni și s-a dus acolo. S-a stat vreo an ani de zile, l-a făcut rasofor cu nubile de Platon, și apoi s-a gândit pe în 1722 s-a născut, în 1746 a ajuns cu viosul pe la Râmnicul sărat acolo, la schitul acela care am spus, și în 1750 s-a dus în muntele Athos și mă duc și eu în greșe, acolo, vestitul loc unii, țara cea mai vestită a lumii creștine pentru călugări, muntele Athos. S-a dus și el acolo cu alți frati, avea să moară pe drum, era slab, de-abia s-a făcut sănătos, după câțiva ani duhovnicul Vasel, de la Coana Mărului, de aici, de la Rândnicul Sărat, s-a dus acolo la călugărit și a fost numire de schimonahul Paisie. Mai târziu, un metropolit grec de acolo l-a făcut preot și a stat acolo până în 1763, 16 ani, și a adunat vreo 64 de ucenici. Majoritatea erau moldoveni sau români și nu puțin eram și ucrainei. Deci, și ei sărașe, sunt foarte evlavioși, să știți. Evlavia rusă este vestită în toată lumea, dar și pericolul lor poate fi foarte mare. Ei bine, în 1763, cu după aici s-a gândit, erau primejri din mare, turcii ocupau, și controlau multe aduse, păi ce să stăm aici cu turcii ăștia, și știe ce și pot să fim în război pe ei. Totdeauna a fost nesiguranță. Așa este. Când țările este mis-ortodoxe, sunt conduse de țările cele mari păgâni, cum erau Turcia. Turcia stăpânea până la Dunărea și până aici, la Galas. Era imperiul lor. Toată Grecia era ocupată de ei. S-a gândit ei ce suntem între turși ăștia, așa ne întoarcem înapoi, în țara noastră pe frumoasă, în Moldova, liniștită și binecuvântată. Și s-au întors cu două cărăbioare, cu 64 de călugări, cu șerii și toți, și în cele din urmă s-a dus la Domnul Moldovi și i-au dat mănăserea Dragomirna. Poate s-a uzit aici, lângă Suceava, o mănăsere extraordinar de frumoasă și vestită. Și am a încredințat-o cu viosul Paisi, iată, știți, iată, ai aici și a organizați aici și slăbiți pe Dumnezeu. Și vă rugați pentru neamul creștinesc românesc moldovenesc. și moldovenesc. Și-a făcut așa. s a stat acolo la Mănezeie, s-a nevoit viosul Paisi, până în 1775. Deci 12 ani a stat acolo. A fost cea mai frumoasă activitate a lui, era tânăr pe atunci, avea mare el Aveau călugări care știau limbi străini, traduceau cărți sfinte, scrieau de mână cărți sfinte, nu erau pe atunci tipografie. Cărți scrise de mână, da, așa, de frumoase, toate erau făcute litera de tipar. Pentru că ei erau toți purați, trăiau în feșorie, în post și în neîncetate Așa trebuie să fie călugării. Oamenii ai rugăciunii, oameni ai iertării, oameni care iubesc pe toți oamenii Pământului. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, care mai știți puțină istorie, că în 1775 marile puteri care erau atunci Turcia și Rusia și cu Austro-Ungaria au avut un război între ei și cele din urmă au spus Austro-Ungarii cu bovina de nord să fie noastră. Și-au dat Basarabia, mai târziu ziua a luat-o rușii, așa mari, în mari împart cum vor și cei mici pot să nu-i doare ca. Și atunci Bucovina de nord nu-i cu Suceava, toți în nord, până la Șernăunț era toată Moldova, atunci a intrat sub stăpânirea Austriei. Și a Ungarii erau un imperiu combinat din două țări. Ei bine, cuviosul paese, iarăși avea 300 de călugări acolo, vă imaginați? Și au luat noaptea, s-au pus cu cărușoare și au mai avut și ei, din lor, cănuțe, cărți, au mai luat, s-au venit undii la mănăstirea aceea. Aici, la 2 km, mai la Bară de noi. Și-a stat aici patru ani de zile, care mai se rugau, au lăsat o parte din călugări acolo, de-aia i-au dat afară și pe ce. S-au pus ei săpuni peste țările noastre ortodoxe. Și-au făcut din mănăstiri, au făcut parohii și alții aveau nu mai vorbim, că e tema aici în biserică. Iată istoria zbucimată a românilor. Dar Dumnezeu nu i-a lăsat și nici pe ei nu i-a lăsat. Și a stat cu vioză pe aici la neam să mai adunat aici la secul în patru ani de zile până în 1779 a stat aici cu 300 și ceva de călugări. Și nu mai încăpeau. Și își pășeau de din lemn. Cât e o colibă asta. Cât era de câte afară și se ruga mult și scăveau pe Dumnezeu, cântau foarte frumos și când vă pe o liturghie la 300 de călugări, știți ce era acolo? Ca un rai pământesc. Ca la ziua din vierge. Nu vedeți și la noi, dacă ați fost la seară, la biserică, rugăciunile din noapte la ortodox sunt unice în lume. Eu am văzut multe țări și chiar am fost și la alte biserici neortodoxe. Ca să vedem, să facem comparații. Este extraordinar de frumoasă slujba la ortodox. Nu întâlnești nicăieri în lumea asta. Slujbele frumoase, lumea blândă, oamenii se roagă, unii bat metănuțe, alții se închină, alții varsă lacrimă și toți cântă și să pe Dumnezeu. Ei bine, după patru ani de zile, stând la secu cu viosul Paisie, s-au mulțit, frate, nu mai încăpeau și metropolitul de la Ias și cu domnul Moldovi, Moruzi, s-au sfătuit, ce să facem noi? Cuviosul Paisie este un stare sfânt, are darul de a aduna sute de călugări după el și formează foarte frumos, nu-mi cap la secu, hai să i la neam, s au sfătuit între ei, și-a poruncă, când din ziua de, rămână numai 100 de pelugă la secu, iar restul se ducă la mănăstirea Mare neamțului, care e cea mai mare mănăstere din Balcan. Nu numai din România, din toată Balcan. și investit în toată lumea. Și în 1779, în luna august, a intrat cu Iosuf Aise, cu toată uștea lui, afară de cei o i-a la secu, a intrat în Marea Mănăstere a și a fost acolo stare și părinte duhovnicesc până în anul 1794. La 15 noiembrie, adică astăzi, când, într-o joi seara, și-a dat Duhul în mâinile Domnului, la vârsta de 72 de ani. Acesta este cuviosul Paisie, numit de la Miant, că acolo s-a săvârșit. Un om sfânt, care reușea să adune suflete din toate părțile, ortodoxi, bineînțeles, și să-i facă toți una, să nu fie pe partide, tu ești ucrainean, tu ești român, tu ești rus, nu, i-au unit pe toți în numele lui Hristos și a făcut o opște unică în Europa pe vremea aceea, și azi dacă ar fi, ar fi s Și a adunat acolo și călugări cărtorari, care traduceu din limba greacă, veche, cărți, din limba slaboră, și au scris sute și sute de manuscrise și de cărți, care unii se mai păstrează, <sus> cel mai multe s-au pierdut, alții nu s-au găsit, alții s-au furat. Dar cel mai mare rol a avut Sfântul paieși, nu dat -a scris cărți, a format oameni. Mai scump decât omul, nici nu este. Pentru că omul poate chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ori acest păvios părinții a format oameni. Îi primeau tineri din lume, și-i modela și-i îndemna la rugăciune, și-i făsea îngerii în trup sau călugări cu viose la viose. Asta e meritul Sfântului paște de la Neamță. Este Sfântul care a reușit să crească suflete pentru Dumnezeu. Și avea în ultima vreme la Neamță, spune până la 700 de călugări. Nu știm mai trăiau. Cred că erau și păduri, erau și schituri, și se hrăstea noastră de aici era tot al lui Cuviosul paște de la Neamță. Fiindcă toate aceste schituri, mănăstiri mici și mari, cu secul, schiturile mici, cu ovedenia, icoane și celelalte, toate depindeau de Marea mănăstire Neamului. Și această vatră de pădure și de schituri este vatra lui Ștefan cel Mare și Sfânt. El a donat acest teren Mănăstirii Neamțului în 1497, când a făcut Marea Biserică din ograda Mănăstirii Neamului. Deci iată pe scurt viața Sfântului Paisie, iată cum a trăit, cum s-a rugat, cum s-a săvârșit. Cea mai mare virtute, sau faptă până în care o păzea cu Josif Paisie, personală, era aceasta. A avea darul rugăciunii neîncetate, rugăciunea inimii, și mai avea darul lacrimilor, urca să ai darul, să te cu racrim, și să-i rogi în inima ta, aceasta este treapta cea mai înaltă a rugăciunii la noi, la ortodori. Apoi avea darul de a crești suflete, era foarte blând cu toți, îi mângâia pe toți, pe care trebuia îl mai mâștrea, dar iarăși îi îmbrățișa și îi la sânul său cald și cu dragostea sa a format aici, în Moldova, cel mai mare centru al monahismului din Europa. Neam să iei cu din prejurin, cu dragomenul care era sub ungar, aici a fost un centru mare, Rusia era turburată pe atunci. Noi știm mai multe istorie, dar nu-i timp din multe istorie aici. Atât vă spunem că acest vios părinții Paisi a făcut și nu din viața lui, a crescut sute sau mii de ucenici, a format să mănăstiri pentru maici, la Durău era pe atunci, să mă duce din când în când acolo, era mare duhovne, spovedea, spunea dinainte gândurile îi sfătuia pe toți și peste toți trimitea scrisori duhovnicești. Din toată Rusia, care era ortodoxă, toți veneau din Rusia, mari călugări sau chiar e rar, la neamț și primeau cuvânt de folos de la Sfântul Paris. Și, cum am spus, într-o zi de joi seara, era bolnav, avea insomnie, nu mai putea dormi, era foarte slab, firav. Și, într-o joi seara, la 16 noiembrie, în 1794 și-a dat Duhul în mâinile lui Hristos și l a îngropat părinții cu multe lacrimi trei zile și de nopți s-a sunat clopotele sâmbătă după amiază și l-au mormântat în biserică. Cei care mergeți la neam cumva, da, să vă uitați în biserică în față, că sunt împărțit în trei spații, în mâna dreaptă se vede un mormânt. Mormântul cu viosului paistii șocant de la prins acolo. Acum, în 1988, și rușii și noi românii L-am declarat Sfânt, s-a canonizat, el canonizat de la început, dar acum s-a declarat oficial și s-a făcut începând din anul acesta, așa ca atitul Sfântului Paișiei și slujba Lui și privegherea Lui și sunt cuvine să ne rugăm și noi călugării și dumneavoastră merenii unor Sfinți ca aceștia care au întrezneală înaintea pe de Trăim ca să se lua și înaintea Domnului pentru noi, pentru pase țărilor ortodoxe, pentru pacea mănăstirilor și a călugărilor, pentru pasia familiilor, pentru binecuvântarea prâncilor, pentru ca și țara noastră, România, să meargă mai departe, o țară liniștită și pasnică, care nu vrea nimic de la nimeni. Dar nici nu a lăsat pe păgâni sau pe să-și spună, ca unul pe capul nostru. Fiecare care bucățica lui, fiecare în vegința lui. E din cheie vă băndemnăm, păstrați Ortodoxia. cea mai lovită zonă a țării. În podriva ortodoxiei este ardeal. Cele mai multe secte împotriva ortodoxilor sunt în Ardeal. Cele mai multe ispitii care, dacă se poate spune așa, și religioase și etnicii sunt în Ardeal. Ardealul e cel mai tulburat. O mie de ani și ceva de când Ardealul este tulburat. Și tot au avut prietenii și vecinii să-l facă o lungare mare, mare. Tot au visat și visează până mărmurii. Rămâniți legați de Sfânta Crușii, rămâniți legați de Hristos, rugați va la Sfinți, începând cu Maica Domnului, cu toți Sfinții și jete în cu viosul de la neam, ceriți-le ajutorul, păstrați cu Sfințenii Ortodoxia Sfântă, că așa e mântuirea noastră. cu, cu să fie mai jos, și o păstrați cu Sfințenii Ortodoxia și nu veți uși de prunși, și vă veți povede regulat și veți nevoie la biserică regulat, nimeni nu va putea să ocupe România. Că îngerii opăzesc. Iar dacă ne am dat la veții, la desfrânări, așa cum știți ce se întâmplă și la noi, la crime, la bătâi, la fără de legi, atunci se vă teme stare și în și noi că ne ajunge mânia pe Dumnezeu. Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile preapărate în și ale tuturor Sfinților săi și ale tuturor părinților noștri, paisii de la Neam, să protească lumea creștină, Ortodoxia. România și bisericile noastre într-un numele Tatălui și al Fiului și al Fântului Duh. Amin.